El-Rahman El-Rahim, El-Hamdulillah Rabbil Alamin. As Salatu wa salamun ale rasulna Muhammad wa alehi wa sahbihi ajma'in. Allahun e falenderojm dhe vetëm prit ndihmë dhe falje kërkojmë. Vazdojmë sot me një këshill të rëndësishëm për qorësi të rëndësishme, rë për qorësive që shpresoj do të na ndihmojnë në kuptimin e disa gjërave, të cilat të para ato nuk kanë kushtuar vëmendje dhe rëndësishmë të madhe kanë kushtuar vëmendit të madhe dhe i kanë kushtu gjithashtu të dhe vëmendit të rëndësishme. Nga njere, njerëzit i din disa gjera dhe gjithashtu i kuptojnë mirë po ka nevoj që nga njere përvojajt e disa njerëzve nga japën edhe një shtyke më të madhe për të kuptuar në cime t'yune. A nëjë përësia rado që të tasë për te është një përvoj një përvoj e madhe një dietari të madh edhe porosia gjithashtu është e rëndësishme për një çështje që jam i bindur se ne e dimë por në zbërthimin praktik dhe reflektimin praktik të kësaj nganjëherë ngjësta mund të habitemi porosia rradasis e porosia e Imam Malikut rahimahullahu Malik ibn Anas Allahu humshirof një nga dietarët më dhënjë i cili është rrit dhe ka kontribuar dhe ka punuar në qytetin e pejgamberisë, Sallallahu alajhi wasallam në, në Medinë. Maliku, Allahu e mshironë, ka filluar si i ri kërkimin e dijes dhe më meritori nga <coughs> njerëzit për dijen dhe atë që ka rrit është nëna e tij, e cila, sikurç e thotë Imam Aliku rahimuhullah, më mërtë dhe më barto në qafë dhe më Shëtiste nga ligjerata në ligjerati, nga hoxën hoxë, duke u kujdesi që këtë mërdije. Ma dje, në në ati nuk kujdesi vetëm që të barte në me gjliset, në ndajet e dijes, por ajo kujdesi që edhe kjo dije ti tjetë dëbishme. Andë i shpesharën nëna e këshëllon të ima malikën duke i thënë, Biri im, shiko qëfar pëmësan dhe shiko qëfar je duke vepluar ma që ke mësuan. Madje, nënë ati shpeshare e dërganë të në meqlisit e Rebibni Khuthejnë, Rahimahullah, nga djetarë të mëdhajnë që Imam Malikë u kamësu pëtune. Thot, Imam Malikë u i këshë i voglë dhe shumë nga ato që spjeguashë nuk i kuptëjshë. Por nënë më thënë të mësën nga morali dhe stjelën e Rebisë para se të marrën nga dhije e <clears> ti. <throat> Andë e kështut u, u, u rritë dhe u zhvillua Imam Malikë, Rahimahullah, Deri sa t'nderuallazër arriti as hipozite në Medinë, e Medina ishte vatra e dijes. Medina ishte një vend ku ende ishte gjallë të fresta gjurmët e ashabëve të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Ishte një vatra e njëohre dijes. Dhe kishte dijetar të mëdhenë në Medinë. Megjithatë, Imam Aliku rahimullah arriti në një shkallë të dijes saqë u nzor një vendim i përgjithshëm Këthuaj se nuk lejohet për asken që të ndzirë fetfa për gjigje fetare, për dhejtë se Imam Maliko është prezent Medina. Kur kë nuk është, ose është jeshtë vendit, ose është ismurë, nuk ka mundësi, të tjiret mund të flasit. Për dhejtë se Imam Maliko është Medina, nuk ka kush që ka fletë për, për gjigje fetare, për fetfa, nga se mjaftën Imam Maliko. Kë ka qenë Imam Maliko, ka qenë dija ti. Njëri nga halifët asaj kohë e Abu Jafar el-Mesuri Ka vendos që libri ti muatta Ese aje ka bënje përmbledhje të hadithet përgambëri s.a.w. Që libri ti muatta të jetë libë referens për muslimanet On kjo me kënë bazë për muslimanet Por refuzejmë më maliku rahimullah Dhe tha se nuk lejaj që shkrimim, fjalejmë, mendimim të bëtë referens e muslimanve Në një një një një një një një një një një një një një një një një n mund të konsultoni, të përgjithoni, për tja obligash, musliman libertimu nuk pranaj. Edhe për këtë arsyë edhe, pati dhe probleme, do mënë me, me halifën asekoa, dhe gjithashtu të probleme nuk kishën të natyri vetëm presionit, por shpesh edhe kishët edhe presionit fizike, kratë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E që kështë të nderë për të ishte pozit Që libra ti të ishte Libra refrejtë në të tërë shtetë në islam të asaj kuha Dhe kësuj e të ima maliku, rahimullah Me Dijin e ti, me modesin, me adhurim e ti Dhe është i njohër gjithashtot Par Fjallët e ti Në lidhe me të folërit Për fena latë të zogjel Jo vetëm teorikesht, pa po dhe praktikesht Sa që, si kur që e përmenda Ishte i njohër dhe një vendim i tillë me dinë që u nzarr, pat ndryshëm se pat edhe reflektimet e tij në tërë botën islame të asaj kohe. Saçi erdhën disa njerëz nga domon perëndimi pe i shteteve tanë pej Marokos, Tunisia së kohe, marrën me dinë është e largë shumë. Sikurse sa sot e dinë është e largë si e moda, në atë kohë ishte edhe më larg kur njerëz luthonin në deve, në mjet të primitive të asaj kohe, erdhën me pyet Imam Malikun disa pëytje. Dhe thuat se ishin 20 pëytje, e në disa transmitime thuat se ishin 14 pëytje, nuk e më rëndësi së ishin, më rëndësi është se në 70% të këture pëytjeve, Imam Aliku tha nuk di. Atër ata u qëtetën thënë, kemi kaluar rrugë të gjatë dhe kemi marë përsi për, siper, me dëverëtë jetë, rëndësi qëtë shumë të të kësoj rrugë, në arë me të pëytë, dhe tashë, si këna mu këthy në të vënë un kur njerëz kanë mbytin rrug, çka kë thonti? Çka ju thimën ne? S'ke dit? Ju shferon, çtë thonë s'ka dit i mamalikun. Tha, jo atje të vënë, po fillon një pikë s'për temë. Delni tash në rrugë dhe vërtet nësa të mundë, thoni se e kanë pyetur i mamalikun e sens po di këtë. Do nuk u kushtu për këtë punë, nuk di. Jo se nuk e ka ditë me Selën, por nuk ka pas mendim për të qartë. S'ka dash me marr përgjegjësinë përgjigjes për Allahu xhëlal xëlali u. Ka që ka që një kujdesu. Me që thëtë, kur i karë vdekja të njërë u lezër, të është përëmëndaj e këtë jetë, këtë kujdes, përëmëndaj e këtë dje dhe këtë dëvësme, që me qëllimë e prezentuën mirë përgjësme, kur i karë vdekja i mamaliku të rahimu allah, i ka thënë dy fjallë të më dha. Njëra, kur kanon me vizituë e kam pëllitë, si e këtë gjendzin, ka thë Nuk u mëmëndja se sa është falja e Allahut e madhe atë. Ka pasur mend të mirë për Allahun në momentin e këtij vdekjes, në momentin e vdekjes. Ka thonë nuk mundi të paramendoj kur sa është e madhe falja e Allahut, derisa të takoni Allahun në Azhrael. Dhe në një rast tjetër, gjithashtu të në smujën e vdekës, e kanë vizituar dhe në një rast kur e kanë pyet si e ke gjendjen tash, e kanë gjetur duke çajt ai kanë të apsopon, i thaj falë Allahut ose madhe atë pse po qon, ka thon Imam Ali Kurajimullah, kisha pa dëshirë më e dashur për mua, në këto momente është që për çdo fjalë dhe përgjigje që e kam dhën, ta kisha marr nga një shkop në shpinë e mos kisha fol për fen e Allahut azhajal. Gapurësia e madhe që do i dal Allahut azhajal, do t'ja përgjigje për fenin e ti e çka kum folunë. Apo ai ja kam çellluar se që kam çellluar që ka i thëmë Allah që konë foljë për fejnë ti. Andaj më këtë mërzi dhe brengë vdëq imam Aliku Rahimullah. Të, të ndërëllëzër, më dëvërtet nuk ka mundë si njëri me kuptu rëndësin e kësepune për dirë, sa sikur se ceka, nuk ishe këta njërës në daj këta burat majnë qëfar, dhe më në brengë dhe dërëti kanë, kanë jetu dhe kanë vdëqë. Nërmaleshtë, kër imam Aliku Rahimullah tha se nuk mundim e paramnuj sashtë dhe madhe fal Kjo është e përgjithshme, është e vërtet Sikur që Ka thonë përgjambere sëllallahu alësallam Po të dini njerëzit Sa është fali Allahut të madhe Edhe ata që s'kan besu në Allah Nuk do t'ahum një shpresin nga fali ati Mirë po Po të dini njerëzit Sa është i madhë dënimja Allahut Edhe besimtar e devashem të ja kështë i ndrunë Në këtë dënimit Andaj kemi thonë vazhdimisht me së frikës edhe Edhe shpresës me atë besimtarin. Prandaj falja e Allahut është vërtet është e madhe. Mirpo, kjo falje kërkon të meritohet. I ka shkaqja që dikujt në përfitimin nga kjo falje e madhe e Allahut Azh-Zhall. Në, në tjetër, një teatr shikojmë këtë nitet të mam, dhe kjo është porosia kryesore e kësaj fiale. Frika e tij për dhën llogari për Allahut Madh, për fjalë që i ka thon. Veçandërsisht për ato fjalë që i kanë bënë në emër të Allahut Azh-Zhall e që ka dalet madh me generatëve të kaluara edhe generatëve të satshme kur bije fjole për këtë tim thët Sejid ibn Musaib Sejid ibn Musaib ka qenë nga djetartë e mëdhaj të kusë të tabinve qen ka qenë zansi sahabëve ka manë nga ashabë të pegamberi sasallem thët Sejid ibn Musaib hëtë e mbajnë men që këne këtë provit madhë hëtë e mbajnë men që në një tubim ishim Mote përse 70 ashab të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, 70 shok të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, dhe pyetëshin për ndonjë çështje dhe sillën pyetje disherdh mexhlis dhe askush nuk e merrte përsind t'ia përgjigjë atë. Thonë se ky e din më mirë apo. Ajtë thonë se ndëjo që ky e ka ngumë mirë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe sillën mesin 70 vete të thjesë të Musa dhe askush e merrte përsind të thotë se këtu të shpërgjigja dhe këtu të çështja apo Kështu të ka thëmë pegamire sërëllahu alësallem. Nga se, kështë përlesie madhe. Dërsa, edhe i mamali, kërë ajmëla, është rritë, është dukun këtë frimë. Përndaj edhe si kërën marë, vëzë di, të në njëri madhe, po nuk di. Ndërsa, sëtë përshemë, unë ashen e vëme, dhjet vogël, përvoj dhvogël, apo, për me përgjit të mdha. Njerëz me dhjet vogël, po me përgjit të m ja për njerës konkluza, përfundime, përgjigje, gjykime të saktuara për njerës, për të cilat të dështa, di kursi ma maliku, i kishmë ledhe edhe 20 malika tjerë, a po për mu konsultuose, që cimja vëkës i puna më ta. Dhe të rëzër, do njënë e pasë rikë Allah në të zëgjel, që mos të cilat për fejnë Allah të padije, mos të cilat për fejnë Allah të mahamendja, mos të jepë konkluza, pa u verifiku a ka thonë A koni hogjën e dietar që ka thonë kështu. Kush e ka përmendë këtë çështën këtë mënyrë? Kaqë kjo është fjalë e Allahut Azotxhal. Sot kush prejve pranon që dikush më unëshku namtinë? Ti më ndëgjoj për shembull se vullnet dokument kanë komun e njëni pritet me ta promelezuti e kanë shumë vën te. Çka thotë ti? Qus në shumë ti kush vën me Allah? Çka kanë në shku bër më koto çka është ajo? Apo do nuk pranon kur kush më unëshku namtin të? Tërë e që është dikush përveme me nëshkundemën të Allah të të të gjellë Kështu ka thonë Allahu, unë e përgarantaj po Ku është për si prejësia me? Andaj, mënyrat që njerëzisat flasin për finë Allah të të të gjellë pa di janë të shumëta Një për të të një është për shambull Aja që ka të bëjme shtërëngimet, në vështërësit Ata që ka Allahu se ka Se ka vështërësu mundon tia versusoj njerëz zotë. Sa ka bëllahu haram, sa po bën njerzo haram. Sa ka bëllahu kët punë obligative. Kur Allah di çka nuk bën obligative i bie që njerë janë të lirë. Kush e vepron, ka ç'problem? Kush nuk, nuk e vepron, nuk ka ç'problem? E pse këtë punë dikush i bën obligative? Dhe sille sikur jene obligative. Ati po të mëkon ma xelos për fen Allah se Allah do xel, ai më dosh të kish po farz. Ai s'ka po farz. Ajë më dosh të ke bëu haram, se ka bëu haram. Pse na i jo uvojmë njerëzë haram, ato shikoj Allahu se jo ka bëu haram. Dhe kjo është një mënyrë e rrezikshme e të folurit për fen Allahu te pa diet. Në asnjë mënyrë tjetër e kontradiksë është, tua lehtësojmë njerëzve ditnatos, thoqë Allahu s'e ka letu. Prandaj për, për shkak të dikush i ka dhënë son dashka dashka pengesa, mi po nuk jont mjaftueshme për me praktikë urtin Allahut. Dikush thotë, "Qoftë, ti je lirë mos e bëj këtë punë." Ju thon qoftë one. Që, që shemën qoftë njërin më thon mëse unë po të garantoj që se ki barsi. Pika e këtë marr këtë po. Ose unë po të garantoj që ti këtë po se ki haram. Çu ji ella tindikut me çfarë argumenti ku ki bazë? Pandaj lehtësimet, por edhe edhe më ngarku di ku dyja janë të rrezikshme. Ose ganeljes dëgjojmë Zoti ka thon kështu. Kurun Allahu s'ka thon kështu. Ku ka thon? O ju stë e këna ninë apo thon? A së kepu me të një me Allah, ku ka thonë Allah-u? Allah-u ka thonë Kur'an, a unë Kur'an t'i kun kefi, a nuk është. A se kujtësë, ka thonë Muhammed e al-San, edhe kur-kun s'ka thonë Muhammed e al-San? Ku ka thonë kështë Muhammed e al-San? A në e vërse të Allah, verifikaj, a ka thonë kështë pegamir e al-San, s'ka thonë? Ibni Abasi, që ka dja liajgjës pegamir e al-San, që ka postë ofër pegamir e al-San, për një hadith me me mira kilometrë në komë, veç me verifiku, a është e vërtet, a së është e vërtet, ka ndonjë që këtë hadith, e ka ndëgju filan sahabio, ka thonë zdivën e e ka thonë, e ka mërë thonë, e ku e kërini këto, e kërini pi filonit vëlla, ku është filoni? Vëlla filoni është në kajra, ka ap devën, e edhe në kajra. Sa është e u të mijon? Me muj, dhe për vërstërsi t u duaj ritik. Hajde mirë, sabir, kushrin e pejgamberit më pritet ajo. Veçimojmë me, ja, me vërtetut. Po do thonë donjerë se ti e kën i pejgamberit do të të kushtoj. A keni? Kaon po vërtet Allah është. Allahu është i vërtetë, et sa nuk. Çi kaq? Qase kjo është fe jallah, kështu lutet me të. Dhe kenafin me argumente me fakte, se kenafin na me thashë thonë. A ka thonë Allahu, a ka thonë pejgamberi? Është e vërtetë. A ka thonë dieta Allahs, ka thonë kusha? Unë dua të them ç'është përgjësi. Nëse ditë në gjykimit kërë deljeri parë Allah ta të të gjellë Edhe bërë një veprimë, Allah o të vetë Kushtë të ka thonë me bukështë, që e i thu? I thushë, më ka thonë Ajë që më kë thonë me ngu E atër ki argument për kitë punë Ta një ledi kujtetëm Allah o të ka thonë me ngu përgëmberin sasërëm Allah o të ka thonë me ngu djetarët dhe hoxalarët Apo ata që flasin me argumentet dhe me dje Nëse e ndë gjanë, ti e të pre Ata ka thonë ndryshe, t'i kjeve për ndryshe Qëka i thushë Allah të në të gjelë? Qëka i thushë? A duha tamë që imam Malikur Rahimullah që i ka qëfar kujdesi, qëfar frike, para Allah, për qëka? Për zdi që i ka thonë Ase si kurse ka thonë njëri pe i djetarët hershër, ka thonë ju po i mërë një dëvendime një ka po dhe musliman, ka thonë ju po i mërë një dëvendime për të cilat Omeri radi Allah nuk është Lufttarët e Bedrit që ka bedr, kanë ka marrë pjesë në Bedër kanë pozit të posaçëm në Islam. A e grupi i parë që kanë marrë pjesë në Bedër, Allahu ju ka thonë, ju keni marrë as problem, shoqëtarësh bëni çka dëni të falni njëri tjetrin. Ju ka thonë Allahu xhinat. Kaç kanë pas pozitë të madhe. Edh dikush i ka thonë disa muslimanëve, kanë ju po merrni vendimet e Allahs, saqë Omeri kështu vendimet kishme marr pas kur kishme këtej lufttarët e Bedrit, këta burrat më i pyet, haç çfarë më këtë punë ata. Pra ndaj, në kore të kaluar e njerëzit, s'kam pas të mundësi të verifikimi që fari kena nësat. Nëse është dashë, për shemë, të dikosh më qume me vetë një hoqë, është dashë me marë kalin, a devën, e natën, e ditën, më lëtu, e me vëllëtu, të i së shku me një venë me këshyrë, se që pa datë, se ka pas të shpja vetë. Me në gjithatë njerëzit janë, kanë qenë të kujdetësëm. Në shësadë Allah në rujtë, njerëzit të lasën që kohogja, që Ose, për shambull, ka e thonë, filen në hoqë e kështu apëtën. Pa, thonë farë e apëtën. Mëndësia me verifikosht e letë, ollo, no. telefon ki, apo është edhe, është edhe interneti, ëndi edhe kjerët, këtë kjerë, kjerë mundësit të jemë me shku, vetë, ollo, no. a këtë thonë që shësë këtë thonë. Andaj, timi të kujdeshëm, se, që ka po flasin, kër bie fjole për finë, ollo, no, të dhë gjelë. Nga se, gjdo qështje që n Për logaria më më dhe është kër njëri fletë të rfenë Allah të dhe qëllë Ndhe, elhamdullat, përdoqështje, dhe, dhe këtë duhet e më përfond që ta mojnë me mirë Ka shumë qështje të nëvezer, Allahu në karut, elhamdullat Ti kurë mësë me më folë për të punë, Allah ose pëse s'falshë Ka kush me folë Vëllaj, ka doqështje që elhamdullat që Allah së në ngarkun e vabda Ma mira, ha ti, Allah Pse e futë vetën përgjëtësi Me thua Allahu mpyte kur realisht një i kursyer nga kjo politi. T'ka fal Allahu, pse bëfu vetën, ë, për jetësi, për marrë mbi veten një ngarkesë që realisht s'e ki. Sikur se e ka pyetur Haxhaxh Seidi ibn Jubairit, i kanë çka të mëmënia për luftën e Sifin, një luftë që ka ja do të ka qenë luftë me të vërtet. Jo e mirë, as do luftës të këqë që po ka qenë disi me hiet këqe, për shkak se kanë kanë qenë pjesëmas në disa pjes beshahve. Të për i kam verëzëm dy palë dhe ka qenë Ka pas po e arësit për se ka ndodhë Për me që të atë E kam pyt Sejdi i më gjubejnik, djetari i madhë do konë jo, Gjohon që ka të më remenja? Kushe ka pas të më mire? Përten, a kjo, a kjo Ka thonë elhamdurat që Allah oso kam bo pjesë marës në atë luft Apo Ishtë dosh më ditë kam e konë Masë e Allah ome um karujt për ati i gjako Durët e mija Po kam qefë që Allah ome um maru të dhe gjuëm për ati Me pakunim ana adventish dosh, jam me këto me kuna me këto, ish kuni më problem. Vallahu më ka ruxë se më kon me kërkon hiç. Elhamdullah, masallahu më ka kursypi atij gjakut, po duhet mëm kursyë atëse fjalat. Ne koshum çës se, të ka kursyë Allahu xhallahu, s'ka bë pjesë asaj problemi, s'ka bë pjesë. Si ti për gjaxh me folë të punë. Se Allah e merr për si më kallzon kush e ka mirë e kush e ka keq, kush ka gabuar, mirë kjo, nuk ka mirë kjo. Çfarë Allah po undetua apo ibadetin tanë, adhurimin tanë, islamin tanë, familjen tone, këqyrët ato që ka dvetë Allah u për to, që tonë njëri më më një këqyrë, sa duqë është të për tonë. Pra ndaj, në qështë që gjitho kush për leve, kështot që i ka, në kështot interesot, pa të jetë të vëllaj, shumë probleme dhe tjenë të minimizuara, ma djetë dhe tjenë heqë prezente, inekzistente, heqë si mes së mesë muslimanve. Kush insjer i njëranti, edhe ai që i përzijet në punë që si përkasin. Me konë që i njëranti hesht, sletë, së zdinë, edhe ai që nuk i përket, nuk përzijet ku se ka venin, shumë punë ishë një këndë më rahatëm. Shumë punë ishë një këndë më rahatëm. Në në qëfë se Allah, së të ka ngarkume dhe punë, të jemi të kujdeshëm, dhe të ruem, i të ruem, i të ruem gjunën tonë, dhe të marim parasysh këtë parasit Malikot, i cili në Por për gjegjëçi kam thonë në emër të Feshit tijet, në emër të Allahut të Gjallë. Allahu na ruaj, na mësoft atë që është hajër dhe mirë. Allahu na mësoj që fillimisht Allahun ta adurojmë me dije dhe me bindje. Dhe mos të flasim asgjë për feneti dhe praskën hiç pa dije. Mos të gjykojmë për njerëzit, a është i mirë apo i keq, a ka deviju, ka skadevjuku? S'është puna jote o Allah. Ka kush mirë në këtë punë? Ruaj gjuhën tënde, nuk jeti për gjegjës për gjykumë njerëz. Nuk jeti për gjaxhës me gjykun e jashtë, kokë gjykon njerëzit. Andaj ta kursin veten tonë ta ruajmë veten nga porosia që Allahu xhelallahu te na ka në ka ruajtur. Kjo është porosia e Imam Malikut, Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë. Zoti ushtrohet për vëmendjen me kaç po jap në fund për sa duhet sallallahu alaihi ve sallam muhammed wa ala alihi sahbihi sallallahu alaihi ve sellem.